rugăciune pentru porunca și taina cea din vechile făcută. Doamne Isus Hristoase, Domn Doamna slabei te iubim te slăbim și mulțumim fiindcă la taina cea din vechile făcută și de înger neștiute ne-ai chemat fericiți cei chemați la cina anunții Mierlui de aceea creștin ortodox ne-ai păstrat și poruncile tale le-am bucurat. Căci acestea sunt adevăratele cuvinte ale Lui Dumnezeu care ieși din gura ta. De aceea, la cea de-a doua venirea ta, un cal alb te vei arăta și cuvântul Lui Dumnezeu te vei chema. Oștii cerești, sub comanda ta vor sta. Din gura ta cuvântul ca o save ascuțită ieșea ca să lovești neamurile cu ea. Mulțimea celor mântuiți va striga Aleluia! Mântuirea și slava, puterea sunt ale Dumnezeului nostru. Cei 24 de bătrâni și se vor închinază când, aleluia! De aceea să facem voia Tatălui Ceresc, neînvătat. Pentru că nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce va face voia Tatălui meu, celui din ceruri adică să facem poruncile și de tale și să trăim cuvintele Sfintei Evangheliei, fiindcă în cetate nu va intra nimic pângărit și nimeni care este dedat cu spulgăciunea și minciuna, ci numai cei scriși în cartea vieții mielului, te rugăm da-ne să fim cei care ascultă și fac poruncile tale